Один перед одним. Ми з тугайбеєм зійшли з коней. Ступили один одному навстріч і обнялися. Обидва старі, як той міст, позаду. А поряд стояли наші сини, мов міст між нами. Висміхалися один одному, покивували весело, майже по-братськи. Тугайбеєві підвели коня в дарунок. Вороний жеребець, оздечка в сріблій бірюзі, стремена срібні, сідло з кованими срібними луками. Для хана мали золотистого карабаха з убором золотим, для найвідданішого ханського мурзи срібло, чисте як серця, з якими йшли до цих людей. В кріпості все вражало несталістю, тимчасовістю, занедбаністю. Лише кілька низеньких татарських халуп під черепицею, а то землянки або намети з кінських шкур. Димлять вогнище, вештається присадковаті постаті в брудних вивернутих кожухах. Хтось щось продає, хтось купує, хто й тягне коня, той барана на заріз. Правду казав тим про обогість тутешню. Трохи більше з тих халуп була тугайбеєвим пристанищем. Взовні не різнилося нічим од інших, але всередині все була встелена товстими калимами. От двох мідних до близку начищених жаровень йшло блаженне тепло. Незенькі шестигранні столики вставлені були срібним і мідним, так само, як і жаровні до близку начищеним посудом. Метались по приміщенню молоді татарчуки, носячи на великих мідних і срібних підносах гори вареного м'яса, Солодощі, глекі з напоями. Носили не знати звідки, ніби з під землі. Скаржився на обоїсть, мовив я Тимко півголосом. голосом. А тут, бачите, розкоші. Та де? Килими ж прямо на землю кидають. Хотів, щоб тут була хата на помості. Хоч би долівку глиніну зробили. Глини, вон скільки там вкруш. Чоловік теж з глини. І тугай бей з глини, Сидів навпроти мене на подушках, З жовклий, жилевий, Вив'ялений вітрами й сонцем. Слухав мою мов, не перебував, Тільки коли я вмовкав, Тоді кидав два-три слова І знову примружено слухав, Думаючи свою дому. І тоді був, мов, його кріпость, Моготою валий рів, Неприступний і незбагненний, таємничий, як весь їхній Крим. Залиш очі і вуха по цей дік Оркопу, вступаючи в межі ханства. «Я поведу тебе до хана, хоробрий й Хмельницький», врешті сказав Мурза. «Коли приходить до нас такий блискучий вождь дніпровського козацтва, великий хан має його бачити». «Будемо вважати мене послом?» сказав я. «Ні, ти великий вождь-лев, славний добрим іменем своїм, уперто повторив Тугайбей. Але я теж не хотів поступатися і твердив, що тільки посол, чи Скриваніс розгортався на ту нашу суперечку. Ніхто не збагне ніколи, чи посли від Хмельницького, чи Хмельницький послом. І знову перемірювали ми понуру рівнину під понурим небом. І знову довкола нас була чи то зима, чи то весна. Нічого визначеного, як і доля наша, і наші надії. Свист вітру, виття вовче, чи то собаче. «Далеко ще?» – допитувалися в мене козаки. А я сам не знав, бо видавалося їй наді, що їхатимемо так до кінця свого життя. Спинатимось на пагорби, перебрідатимемо річки, Минати татарські ватаги, Одиноких верхівців, Двоколісні повози, Запряжені верблюдами. А тоді знову пустеля і пустеля, від до якої заходиться серце. Далеко заховався хан татарський, Далеко і глибоко. Бахчисарай і не з'явився, І не виникнув, А просто опинився під копитами наших коней. Борівнина скінчилася, провалилася глибокою і вузькою ущелиною, а в тій ущелині притулилася ханська столиця, палац серед садів, як читалося титарське слово «бахчисарай». Над долиною стирчали гостряки мінаретів. Головна вулиця столиці тягнулася вздовж ущелини понад берегом брудного ручая Чуруксу. На всій тій вулиці, здається, єдиним тихим місцем був ханський палац. А так усе греміло й дзвеніло, гамір людський, ржання коней, гавкання собак, брязкіт мідників, крики торгівців, пахощі вареної баранами, солодощів, теплий дим, змузень і кав'ярень. Не було тут нічого від голодного і дикого духу Орди в поході. Скорше, схоже, було на маленький Стамбул, принаймні на одну з його дільниць. Бо для Стамбула тут не стачало величі, моря і вічності. Таку велику купу георію у столиці ніхто не хотів тримати. Тому нам довелося шукати пристанище в передмісті Салачик, де нас прийняв купець Вірменин. Тугайбей порадив мені терпляче ждати, обіцяючи своє заступництво перед ханом і сприяння в усьому. Тяжке сидіння біля підніжжя чужого трону. Я привіз із собою заздалегідь складені листи до хана Іслам Гірея і до його великого візіра Сефераги. Тепер передав ці листи з належними подарунками. Уз ханського двору йшли до нас вервечкою улани і капихалки, примітка ханські чиновники. Мов би для знайомства або просто поглянути на козаків, але кожен домагався дарунків, і наші юки охлявали загрозливо. І Демко тільки руками об полиби, встрічаючи та провожаючи, ненажерливу ханську сарану придворну.